«Спектакль» – це сказав Іван Іванович Бермут. І написав сценарій спектаклю після спектаклю, де головна роль для Ярослава Петруні. Піднялася завіса, ріг будинку, парканчик, яблуня в цвіту, лавочка, криничка з журавлем, затишний куточок, сільська лірика, сільський рай, оспіваний поетами – і поетами-прозаїками, що мешкають на енних поверках висотних міських будинків. У глибині сцени – панорама сучасного села з фермами, сінажними баштами, з мурованими котеджами. «Хай тепер дорікнуть, що в спектаклі нема сучасності», – казав у ресторані режисер, гріючи в долонях келишок із кон'яком. «Божественно пахне! Справжній! Мореним дубом!»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 Скоріше думай, бо на вечірнє доїння запізнюся. А ми виходимо на передовіру біжи по району. Нині кожна крапля молока не договорила, бо хлопчина нарешті наважився, обійняв, поцілував. Ой, ведмідь, цілую ж, як силос у ямі гнітиш. Ніжно-ніжно треба. Я ж ще не звикла. Нічого. Циган до цибулі три дні звикав. А сала раз покуштував і звик. По залі сміх. Знахідка. Перегорнув не один збірник народних прислів'їв, поки надибав саме це. Добре лягає. Викликає сміх. Вистава подобається. Це тільки спочатку звучить фальшиво і неприродно. А потім звикаєш. А чому на сцені мусить бути як у житті? Театр – це гра, це штучний світ. Фантазія, напевно, тему і тільки. Фантазія автора. А хіба сам Шекспір не писав розважальних п'єс? Невже цих людей везли з села за десятки кілометрів, щоб вони побачили на сцені таке ж саме село з усіма його буднями? Не з клопотів у клопоти, а з клопотів у свято. Ось принцип театру, літератури, взагалі мистецтва. Бути вище реальності життя. Створити казку про життя. Хіба не була казкою для нього в дитинстві література? Казкою, в яку він тікав? Головне звикнути до цього вигаданого світу. А й уже він не здається таким нереальним народний лубок, базарні картинки, намальовані яскравими аніліновими фарбами все це нині в моді новатор Ярослав Петруня пошукувач сучасних форм Ярослав Петруня. Перша частина спектаклю завершувалася ефектним вибухом на сцені. Невдаха майстер випробовує відремонтований телевізор. Режисер постарався. Усе було на справжки. Гуркіт, дим у літній кухонці і на порозі з'являвся весь у сажі герой. Веселий сміх у залі, аплодисменти – Усе чудесно. Вистава вдалася. Даремно він себе катує весь день. Чудесно, чудесно, чудесно. І теж заплодував. Разом із залою. Єднання дум, єднання душ.